kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa tatu kichwa cha somo kinasema utumishi wa kweli haujengwi juu ya sifa za wanadamu na unaweza kusema vile vile mbali na utumishi kwa kusema ukristo wa kweli haujengwi juu ya sifa za wanadamu haujengwi juu ya sifa za wanadamu hii kitu wa kimetoka ndani tokana na utangulizi wa mlango wa tatu ambao tumeusoma tayari tume usoma hapa mlango wa tatu kitabu cha wa 2 ambao tumeona una mistari 18. nane e, jumla Paulo yuko anawahoji wa Korintho kwa waraka huu. Kwamba hivi tunahitaji tuandikiane barua za kuthibitisha. Eh. Kwamba watu ndio waseme huyu kakuwa huyu yuko vizuri huyu eh, huyu ana, ana doctorate anaweza kahubiri ana cheti, ka, asema sivyo hizo ni sifa za wanadamu kinachotakiwa ni sifa za Mungu na Mungu hajajificha sifa za Mungu zipo utaziona utasikia utazishuhudia utazifeli amen, amen. amen. wewe utumishi wetu na utumishi sio sio lazima iwe tu kusimama madhabahuni labda nije kufundisha somo ni namna zipi mtu anaweza ni, okay nishaanza kuliandaa aya masomo nina masomo matatu nifundilizo natakuja hapo katikati eh. namna ipi unaweza kumtumikia Mungu eh nasa haraka haragara gatuzungaje kumshangaza kwamba eh Biblia inasema sehemu nyingi labda kwenye Warumi 12 inasema viungo hata kwenye kanisa kwa kwanza 12 inasema viungo viungo vyote sio jicho sio mkono eh kila kitu kisimame kwenye nafasi yake eh hivi mtu akiuliza kwa mfano hili sikio la nje kabisa sio tundu kazi yake ni nini moja kwa moja unaweza hata usilipate lakini ilitoe uone kama mtu atakwaje nina nafasi yake. Eh, ni, ni kwa hiyo ni kidogo nirudi pale pale tuko nyaso kwamba utumishi wetu, Ukristo wetu usitegemee, usilazimishe, usitaki kwamba utokane na jinsi watu wanavyokupasiwa, wanavyo ku, wanavyokusimulia, wanavyokusifia, wanavyokushangilia, wanavyo kusanyikia vile vile. Eh alele sikia maneno mm -hmm. tumishi wetu haujengwi ushibitishwe na kweli ya neno la Mungu tuone hili neno linatuthibitisha vipi eh ambaye ndio roho wa Mungu anabotithisha mababa ndio Kristo anabotithisha ambavyo ndivyo Mungu Baba anabotithisha eh um, kama nirejea tu kidogodogo ni niliyokumbusha ni, ni napenda hoji ambazo zimeshikana isiwe tu mtu tunakuwa ukumbukiwa tunapa kujifunza kitabu cha wakorintho wa pili chenye maandiko 13 e, Kina, kuna kuna kuna dhima jumbe kubwa zinazopatikana mle, unaweza kupata jumbe nyingi labda zifike hata 30, 30, 30. Zina na 50 lakini zile ambazo zinajirudia na kujirudia kubwa kubwa ni habari ya utumishi wa injiri kumtumikia Mungu majeshi yetu ya utumishi leo hiyo wa kristo wengi wale tunaishi kama vile tu kupas time na kuenjoy hii dunia na kuondoka kwa sawo, hu, sababu lazima mtu aondoke. Na sababu sasa hivi tafiti za kujaribu kumfanya manadamu aishi milele zinaendelea kwa speedi kubwa sana kwenye maabara na kwenye eh, seta, settings nyingine nyingine. Lakini mbali na utumishi wa injili tukaona kuna utumishi unakuja na kitu kinaitwa dhiki, mateso. Hey, dhiki katika utumishi Eh hiyo ni nizima ni inayopatikana ndani ya kitabu cha Quran toapi. Eh leo tuko mlango wa tatu ni somo la 4. Mlango wa, wa wa kwanza tusoma masomo mawili. Alafu pia tukaona kwamba ni e, inaenda sambamba pia na na na, na dhima ya faraja itokayo kwa bwana Sawa mimi wakati wote panapotokea dhiki huwa kuna faraja baada. Baada ya dhiki faraja. Eh ndao wote ule kwa mfano hata mtu ndiye amka asubuhi akaenda afanye ka kazi akatoka jasho labda afanye nini anapopumzika anapata faraja kuliko yule ambaye ameshinda amelala basi amepiga kwenye dhiki amepiga kwenye taabu amina eh hey, lazima tujaribu kidogo kupitisha milele yetu katika hali fulani ya kadhiki eh hey, ili kusudi kutokee faraja baada Mda wote tukijaribu mili yetu kuifariji fariji fariji fariji fariji tarikia si funani nini? Ichoke. E, leo, tutaona hoja kubwa e, Mi hiyo ilikuwa kitabu chote. wa tatu utaona hoja kwanza sema na hapa tujifunze ili kusudi tuondoke na hoja zimeandikwa. Si, Tuandike tukumbuke ni vizuri kabisa. Na usipa, adika, ukuna, ukuna, ukuna, jit, deni hatuso utarejelea wapi lakini na kuandika ni vitu ambavyo vinatakiwa a, hata kama ni 10% 20 30 tuviweke sehemu ya maisha yetu hakuna faida ya kweno ukaorodhesha vitu vyote msumo aravu ukawa kabisa uhuna ulio kiweka kwenye maisha Nani anasikia mimi mm. eh hey, tukihadika tunaandika ni vizuri lakini tujaribu kuandika katika vibao vi vya na nyama vimow katika nafsi zetu. Eh, wataona hoja tatatu tafuta sifa za Kristo. Adaa kutafuta sifa za ana. Wewe wanadamu leo wanatafuta sana sifa za wanadamu wenzao. Haikuna uhaya wa wanadamu wakati mwingine wapo kusu. Moja kwa moja. Lakini isije ikawa kama sifa za wanadamu zimepingana na sifa za Kristo. Hasa katika muktadha wa imani yetu. Eh, na hata katika maisha yetu ya kila siku. Eh hoja pili bali na kutafuta sifa za Kristo. Hiyo ni mstari ukaze mpaka wa tatu mstari 1 mpaka wa moja sehemu kubwa ya maandiko ya leo ni agano la Kristo, agano jipya ni kuu kuliko agano la kale. Hii ni mizima inayofanana na kitabu chote cha Hebrewia tulichokimaliza kabla ya hiki hapa. Kwa hiyo Biblia imeshikana. ya lakini kitabu chote ni hoja kubwa iliyo kwenye kile kitabu. Kwa sababu agano la kale Nikuwa dogo, ilikuwa ni msingi tu lakini agano hilo lina tendo kazi ya Galatia Kristo au kobono patikana kwa jina la Kristo. Na ulikuwa emo tuveni. Eh, ulikuwa emo vi. Eh, alafu hoja ya tatu, 3 inazo msana 118, nane, agano la kale limefunikwa na utaji. Limefunikwa na na shuka. Nikitoma yani halionekani. Halida ufahamu ni kama mtu anayetembea na ame hivi ukitembea umefunikwa utaji au shuka usoni au e, taulo kitu kile utaokoa unaona unakoenda pala gara kala ni limefunikwa na utaji hata kama leo hii dini za dunia hii Ema angalia wale watu wa Jumapili wanao wa Jumamosi wanazo wanaishi katika gara kala wanaishi katika ayamba na to masabato yao Wanaesha kati kama vya kula vyao, wanaesha kati ya vitu molto si vivyo Ni utaji undio hawaoni? Lakini wamejaribu kuidanganya dunia kama kwamba ndio wanaoona. Hawa ana tofauti na mafarisayo walio kwa nadhani wanaona Yesu anasema ninyi si mnadhani mnaona basi mioyo ndio vipofu. Yohana mlango wa 9 mishoni, sura ya 40 hadi 39 mpaka 41. Eh Heo no, hii watu natoka nitafika ni, huko. Wanatoka wanaenda kwa Israeli, etu, wanenda kujifunza maneno ya Mungu. Wanasema vipofu wamefunikwa hawaoni. Wao wanaenda kwa vipofu, wanasema kipofu ajimongoza wa kipofu atadumbukia kwenye shimo. Eh. Yaani hapa nilipo nina roho ya Mungu nikikufundisha kitu kina kinaona, kina kinaeleweka, kina, kina, kina uvuvio wa Mungu kuliko kile unachoweza kufundishwa na wanaiita rabi waki waki wa, wa, wa, wa, wa, Yahudi unakuta na kikofia kirefu umefika na kidebu kirefu kimefika huku chini amejejifunda maangoefu mmoja ni kule anakuambia yaani yule ni mtu ambaye kabisa ni kipofu kiroho kabisa Bibilia e, kipofu mdogo kama huyu au yule adao uwezo wa kumzidi kumjua Kristo wakati ameishi humo amejitenga afanya nini leo hivi kuna watu unakuta anaenda kusomea sijui ni nini theolojia unakuta yuko huko miaka kumina, tano hata ukumuuliza uko ni nini hajui hajui kabisa ame soma kuudia aka soma si yes eschatology si aka soma hermeneutics si yote katika vibla anakaa huko anatengwa na familia zake anaishi huko ndani huko eh kwenye majumba yao na nini lakini hata wokovu wenyewe hana wa kuanzia. Em twende kati ujumbe mkubwa kuondoka nao tushangose mimi twende katika pingene tusijitoka tukacherewa tuka, tuka kumaliza eh yeah. twende katika pingene. Pingene tachana kusema kumtafuta kutafuta kukubalika na Kristo kwa Haina ubaya kukubalika na wanadamu na wakati mwingine ni vizuri kukubalika na wanadamu kwa kiasi na hutaweza kwao au kuviyo vimepingana lakini haina ubaya wakati mwingine ni kama vile ambavyo kufanikiwa maisha yetu ya kiroho na kufanikiwa kimwili ni vizuri kuwa navyo vyote pamoja lakini mara nyingi vimepishana mm. eh mara nyingi vimepishana lakini haina ubaya kujaribu eh na ni vizuri hem tuende eh. lakini kile cha kwanza tukipa nafasi ya kwanza leo wakristo wana twist Je, baada ya nyoja mwisho cha mwisho ni kwanza. Sasa kwa kwanza nasema hivi. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa ku, kuja kwenu au kutoka kwenu? Inaonekana kulikuwa umetokea kama ka ka mtindo au ka whatever mtindo wa kujaribu ili usudu uweze kukubalika na na hili kanisa hili na hawa watu wa Korintho mpaka upate labda kibali au isibati S au statement inayokutambisha kwamba huyu ni Mkristo kweli huyu ni mtu vitu kama hivyo na anasema anasema na pa, mpaka walikuwa wanataka na Paulo aliye aliye ali, ali kanisa aliyowavuvia yule roho wa Mungu na yeye eh wanataka wamthibitishe Eh. Mwandishi. Azimaji, tunahitaji ku kudhibitishwa ku, na nini? Tunahitaji kudhibitishwa na nini? Eh, tunahitaji barua za sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Eh. Msali ule wa wa, wa, wa, wa pili. Eh, hata kabla ya kwenda msali wa Eh, hizo za heru za Paulo wa Korinto, anakuuliza mimi na wewe leo hii leo hii watu wanapenda kuhubiri Wawaseme waseme wa polito yaishie huko a a atiuiza honito anasema anakuuliza mimi anakuuliza na wewe eh aniuliza sis ehe eh hiyo eh? um, hoja nayo ipinga ya kujaribu kudhibitishwa na wanadamu fulani labda kuna kuna kamati kuu ya ya dini e, kikao cha wazee wa kanisa Eh nimecho kinacho chemichila. Eh anasema katika kitabu 38 Galatia mlango wa kwanza. Sutari wa 9 na 10. Kitabu tulishakibiri sio zamani sana. So. Anasema je ni wanadada embe ambo kunieniende pale kwa sababu ndio kinacho fuata hiki hapa. Mbele kidogo ya hiki kuna koneto ya kwanza ameamini ah, wa Galatia baada ya koneto ya pili kuna Moja kumi anasema maana si maana je maana sasa je ni wanadamu ninao washawisha au Mungu au nataka kuwapendeza wanadamu kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu nisingekuwa mtumwa wa Kristo kama unataka ithibati thibitika na wanadamu automatically unakuwa umepoteza sifa za kuwa mtumwa wa Kristo na ukishona mtu yote yule katika utumishi unasikia na eh, huyu eh, katika watumishi wote Tanzania huyu mwalimu ndiyo wa pekee ukisha sikia hivyo ukubali usikubali uchukie usichukie uvewe televisho trafu ya hakuna kwamba hakuna mwingine ujue huyo ni nadili wa uongo ndio maana anasema katika luka mlango ule wa 6:40 na mstari wa 22 25 luka sita. okay kama sio 20 22 anasema eh ole wenu watu wote wakiwapenda kwa sababu ndivyo waliowafanya madabihu wa waliokuwepo wakati wa baba zenu eh paula anasema mimi ninapokuwa nakuja kweli ninapokuwa katika kazi ya utumishi sitaki kusikia habari za kutaka kwamba nidhibitishwe nipate barua ya kunidhibitishwa kwamba huyu anafaa eh kuihara. anafaa moja na mbili. wa pili anasema. Msali wa pili anasema. Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioni mwetu inajulikana na kusomwa na watu wote. Huyu ni mstari mzito kweli. Mnaomba kama kuna kama, kama mstari kaondoka nako leo kaondoka nako. Anasema u Kristo wewe mimi. Yote ambayo anajijua ni mKristo ndio barua ya Kristo. Barua ni nini? Barua nyingine ndiyo ujumbe ndiyo Biblia. E, barua ya Paulo kwa wa Tesalonike, kwa wa Korinto. E, b kulingana na neno la Mungu. Mkristo mwenyewe ndiyo barua ya Kristo kwa dunia. Yaani ni sifa mbaya mbele ya dunia. Ni sifa mbaya mbele ya dunia. Ninakuwa ni ni barua mbaya ya Kristo duniani. Amen. Leo hii wa Kristo wanaotemea nusu uchi. Na naomba tu niseme kwamba wako uchi kabisa. Nusu uchi ni kama kushusha kiwango chao. Wanaotembea uchi. Anaenda na kutana labda na mtu ambaye siyo mkristo aliyejitana amejifunika vizuri. Ile ni barua gani? una yule mtu atasema ah yule kapotoka yuko nusu huji ni Kristo wakidunia dunia lakini neno la Mungu liko hivi hapana neno la Mungu ni wewe nio barua barua ni neno amina, ah ngoja nikwambie ndugu yangu ile siku nyingine mahubiri kama haya watu hawayapendi na i don't care nisha i cannot si jah lakini wa watu wa dunia maneno kama haya hayawachukizi yanawachukiza wa Kristo wa ovuguvugu hawa wavauchi hawa ndio hawayapenda hawa wanaume wanaovaa mahereni unamkuta anaitwa si ni nani si ni kristiano au ni kristiani si ni nani krisi Majina kama hayo hao ndio ambao haweza kapenda hili neno. Watu wa jeraha chidane. Sema tu bado shetani aliyewalalia hajawaachilia lakini kutaka anataka lakini kutenda hawezi. Kristo ambaye ameshakombolewa na Yesu Kristo aga chini ya ya ya ya, ya kamba za dunia ndiye anakuwa hana msaada. Anakuwa na anachukizwa kweli kweli. Eh. Wao hujua kwamba ni kwamba kauli zetu, aini yetu, ndedo yetu. Wapi tunaingia na kutoka kwetu? Ndiyo na ngoja ni wambie, kama ni barua mbaya za wakristo duniani, wa Kristo ni walio wengi ni barua mbaya kabisa habisi Ni bahati mbaya kusema hiyo e sio bahati mbaya ni, ma, ni majozi na masikitiko lakini ndivyo ilivyo Ni barua mbaya Eh Ni barua mbaya kabisa Leo hii ukichukua uaminifu kabisa labda niseme kwa kiasi fulani uaminifu wa wa wachungaji, wa kwa wa dini zao, sijui mabishopu, sijui makardinali majitu gani. Ukachukua kiwango cha uaminifu wao na kiwango hata cha waaminifu wa waziri wa kawaida wa serikali. Waziri wa serikali wanazidi kuaminika. Ndiyo Huyu wa duniani. Mu? Eh Yesa anasema ole wenu mafariki. Sasa wanathiki. Mnawatwisha watu mizigo mizito ni nyinyi ambao tayari hata kuigusa kwa kidole. Aachana kujitwisha, ah, kuigusa tu kwamba hata kuangalia anaona anaomlembea ana, ana, ana, ana, ule mzigo. Serikali ndio kadai labla kodi moja au mbili au tatu. Naenda kwenye vitu vinavyoitwa makanisa kodi za pale zinazohit kwa jina la matoleo na nini na nini na ujenzi si jina nini hazipungui kumi huyu wa kumi na huyu wa nane ukimlinganisha na huyu mwenye bila au moja yupi ana nafu kwa, kwa kwa kumbebesha wezake mzigo huyu wa 21 ana nafu okay hata kama wangekuwa wote wanalingana wote ni wakosefu lakini huyu anayejua ndiye anapigwa sana barua Ni leo yetu kauli zetu jinsi huduma inatokea ndani ya hizo kanisa Leo hii ukitafuta Uvaaji wa Mkristo, Uvaaji wa Muislamu, Uvaaji wa mbuda Uvaaji wa wa Hindu, Uvaaji wa dini dini hizi zote mvaa ucho kwanza katika wote ni Mkristo. Eh, hey, ndio barua Halafu, wataisoma waje kwenye Mungu ameweka ameweka utambuzi wa mema na mabaya. Hawa watu hawezo wakaja kwa sababu tayari washaona kwamba kuni ni kobaya. Mm -hmm. Eh hey. lakini kwa Kristo kuna masalia, kuna mabaki. Kuna watu ambao ni barua nzuri kutoka kwa Kristo ambao bado zipo. Zipo. Lakini sio nyingi. Kusalia watatu, naweza nikafika sana mbele moja ni, ni, hapo kwenye mlango wa wa 2. Msali wa nasema mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu ikatibu kukatibu ni kama kuandika kwa sababu kazi ya katibu huitasi ni kuandika eh iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama anaje kusema ni kwamba hoja ni ile ile kwamba tusilazimishwe tusila, lazimishwe mm. mtu adhibitishwe kwa waraka kwa barua mm. eh anasema ile kazi tunayoifanya tukadhalisha wa Korinto wenye kumwamini Yesu Kristo Wenye kujikuua katika utakatifu na kicho hiyo ndio barua yenyewe wale wa Kristo waliozaliwa ndio barua Amina. Na unaweza ukalinganisha. Sikilizeni vizuri. Ukalinganisha hii hoja na leo ni mtu anavyoingia katika utumishi wa injiri Leo hii mtu kabla hajajea kwenye utumishi wa injili wanakwambia lazima awe anachete cheti sijui cha e, degree ya The theology eh Chete sisi cha fulani vya. ya kuna na ushahidi fulani iliyoandikwa kwenye makaratasi karatasi ni nini ni mbao zilitokana na miti hizi na nasema sisi hashitaji ushibitisho ule katika mbao katika vibao akiwa analinganisha na zile amri kumi. za Musa zilizopewa na Mungu eh azima tunahitaji kazi ili ya kiroho zaidi ni mimi katika bila nasema penye upendo hapana sheria Upendo ni ubiria katika agano la kale ndio lakini ulithibitika zaidi Paulo Yesu anasema hakuna mwenye upendo mkuu kuliko huo mtu kutoa rasi kutoa uhai wake ajili wa ya askizake e u, agano jipi aliyenye kujua upendo zaidi na lina sheria lakini kinachoonekana zaidi ni ule upendo ni ule wa pamoja na imani ni ni vile vipawa vya roho mtakatifu wa Mungu. Eh, sasa unajua mbana kama labda kuna hoja nyingi zinakuja pamoja ni nazichuja vipi? Unazichuja hivi. Ana haya mambo ya kiroho ambayo hayakuandikwa popote huhitaji mtu kuja kuhubiri njiri hapa. Na mwambie, binti na chote kile cha Hata hivyo. Lakini Okay. Eh, inniaje nijisifu ngaa kidogo kama Paulo. Ninao uwezo wa kuhubiri vizuri kumzidi yule aliyekaa kwenye madarasa miaka 18 akapata vieti vieti vyake maliko katika bao, katika karatasi. Eh, vyangu vimeandikwa katika moyo wa nyama. Katika kweli ya Mungu. Nlicho anachosema Paulo. Eh Leo hii wakuwa dini lazima uadhibitishwe kwa jeti wa watunikiwe wakati mwingine wasafiri waende siyo ku, kupewa daraja sehemu vitu vya ajabu ajabu ajabu ajabu Biblia haijazungua mkono hata kama mtu atamua kuviunga mkono lakini atakuwa amepishana na Biblia Naomba na ni tayari kutokupishana na neno la Ni mara mia ufanye kosa dhidi ya kweli neno la Mungu kwa kuto kujua lakini unajua kitu alafu na kipinga ukijua huyo mtu anakuwa hana hana nafasi yuko kwenye atari mm. Nani kwa pamoja naona kuna mtu ana kalamu na kitabu anaandika juu yake naoma tusifanye hivyo amina eh mstari ule wa 3 anasema hatuhitaji vile vitu vya nje nje hivyo alikuwa kwenye karatasi za anjele vitu vitu vilioomo katika Mioyo hiyo amini iliyokuwa kiroho eh eh kwenye hoja ya pili hoja ya kwanza hoja ni ile lakini vina na hoja ndogo ndogo ikusudi tujaribu ku break down soma na kujaribu kupata ujumi wote unajibu hoja moja kwamba hatuthibitiki kwa wanadamu tusimike kwa Kristo eh ya pia inasema agano la Kristo ni kuu kuliko la Musa Ukilia angalia la karaka kipengele mbona kama sasa hakina uhusiano wa ushibitisho. Hapana, hii kipengele tu kinakuwa kineingizwa mbele kujazia ujume na sio kujazia kuongezea au kukamilisha. Eh. eh Agano la Kristo ni kuu kuliko la msa Yote yalitoka kwa Mungu, huyo yote yalitoka kwa Kristo. Musa ni, ni ni Musa ni, ni mtumishi wa, wa wa Kristo. Eh. Lakini jinsi nilivyokuja nilikuwa kwa macho alini kama alikuwa limekamilika ndio sababu ulikaja likakristo anasema sikuja kuitangua torati ile amusa nimekuja kuikamisha ilikuwa hajakamilika hiyo Joseph kwa hiyo kitu kile kinachokuja kukamilika ni kikuu kinaona mapungufu eh agano la kristo ni kikuu liko la Musa msari wa 4 hadi mpaka 11 msome pale msana wa kwanza anasema eh uh, sanao kwanza anasema msari wa 4 anasema Natumaini hilo tunalalo tuna mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Tumaini hilo tunalalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Anaambia haya mambo yote anayosema Paulo. Hivi ni vitu ambavyo si yetu. Ni vya Mungu. Na hata atangia at, at, katika hoja zaini mbele kidogo. Anasema sio kwa njia yetu tu. Sio kusema kwamba tunakuja kusema kwamba mama alikuwa anatumikia hapo sasa alikuwa mdogo, ya kwetu ndio makubwa kwa kwa mipango yetu kama kwa kujisifu. Ni kama mtu unakuta na kunambia mimi ndio nabii mkuu namba moja Tanzania. Kijipachika mwenyewe. Kristo yupo Unaabudu pesa. Unaabudu magari. Unaabudu majumba. Alafu unajifanya. Kwa nini watu hawaoni hofu ya Mungu? Unafanya midhamu yako unakuja kuithibitisha kwa midhamu mingine. Kacho mwingine jamani tunamgusa tuna mbele mungu kwenye kichola. Ehe unaenda unaabudu unaabudu pesa na pesa unamwabudu shetani Huko kwenye vyama vyao Huko katika kila kundi la la giza Halafu juu unaanza kujifanya una, una, una, una, unaanza na kuingiza maneno ya Mungu ndani yake kwa nini usitulie huko huko kwa ukamaliza so, uka mwendo wako ukaja ukutana na hiyo hukumu angarao kuliko kuongeza mzigo wa dhambi juu ya dhambi nasema huyu anayejitasa ni nabii nini namba 1 si mkuu kuliko wote si vitu gani Nani anaye kuita mkuu kuliko wote Yesu alisema mkuu katika yenu ay mtumishi wa wote na kuna watu walitaka kujiita wakuu wakao na akasema lakini kwa nini mnazozana sana lakini leo hii mtu anaenda anakusanya halaiki la watu vipofu wanakuwa wanatumikia na wakanyaga na watembea rafanya nini? Alafu wanamuita nabii mkuu. Je? Eh? Ni hasara. Isso ile hasara huwezo ka recover. Hakuna jinsi. Ni ya milele. It's a lifetime. It's not a life. Isso ama madam Fumi is eternity. Ni ya milele. Sala lazima tumaini hili tunalolemeleza Mungu kwa njia ya Kristo. Nasema haya mambo ya kwamba tumewadumia kiroho, mmekuwa ndokolewa, mmfadana Kristo. Hata hivyo sio kwa nguvu zetu ni tumaini tu kutoka kwa Kristo. Eh. Yeah. mstari ule watano 5 nasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba niletwe wenyewe bali utosherevu wetu watoka kwa Mungu. Oja ni ile. Yeah. Utosherevu wetu unatoka kwa mungu unatoka katika neno la kwa kuhubiri kwetu kuzitokane na siasa zinazoendelea kutokane na andiko mbele yetu tukili tafakari na kulitafsiri katika maisha yetu eh hey. hapo mtu mmoja aliwahi kunitumia uh, uh, wengi wengi tu kadakada anatumia mawu ya watu labda kaza kaza unaangalia msingo ya leo mahubiri hili limejengwa juu ya Mzozano kati ya CCM na Chadema hili limejengwa juu ya Waisraeli si ni Wayahudi hili limejengwa juu ya Ukraini si ni malaria na Urusi hili yaani mbona vitu vyote viko katika global politics ya ni Kristo Biblia okay hata kama utatafuta mstari mle kipi kimeanza mstari uanze vile vije kama mfano kicho cha somo la leo kinasema e Ukraine itaangamia mbele ya Urusi alafu ndio tutakuwa mwisho sioa lo hamba Kristo kwanza kwa kuna sera zamani ilikuwa inaitwa si bado ipo kilimo kwanza <laughs> nafikiri kishafufa lakini <laughs> ikiingekuwepo tukara tukash eh kilimo kwanza eh kristo kwanza kimsingi badala ya kilimo kwanza eh. na kilimo kija lakini baadaye eh well, ana sema sio kwa nguvu zetu sio wafamu wetu sio kwamba tumeisoma vizu. Tumeifatia vizuri CNN. Bana kuna CNN tukasema ngoja tungenyeze sawa. Tume msoma Kristo katika agorito ya pili mlango wa tatu tukamwelewa watu mbili. Amen. Mm -hmm. Sala 6. Eh? Kwa hiyo uu utumishi wetu haupimwi. Kwa sifa za wanadamu kwa sababu haukutokana na wanadamu ukituma na wanadamu lazima ukatafute ithibati yao ukituma na kukubalika na sifa za wanadamu lazima hao hao wakudhibitishe kwa sababu Mungu hayo msio asiza sema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya si waandiko andiko bali wa roho kwa maana niko huua bari roho huhuisha. Uhuisha, kuisha ni kufanya hai. Adeba Mungu huyo ambaye tunasema ndio katutuma ambaye ame Okay, ukita un, unaweza kujua kama umetuma na Mungu kwa vipi. Sio kama utakutana naye hotelini au safarini ujani, au au kaoteshwa Neno la Mungu litakuja kwenye ufahamu wako litakuvuta lita ndikisha kuvuta utalijua uta ukishalijua utatamani kuajirisha na watu wengine mm. ehe Anasema sema nabii Amos anasema jamani mimi sikuwa mtu ambaye labda nimeenda nikasomea ah, mimi nilikuwa nina, nilikuwa mkulima nilikuwa nalima mikuyu shambani neno la Mungu likanijia ule ushawishi ukaniijia sikuwa nabii mimi kwetu hatukuwana nabii hatukuwana kwenye ukoo na nabii Nimi tukoa wakulima na afugaji nikajikuta pale nasema kwa neema yake bwana nimekuwa hivi nili kwa tofa za mwaka 2015 safari kubwa kwa neema yake bwana nimekuwa hivi nilivyo kwa neema eh hey, leo lakini wengine tutasikia Baba alikuwa nabii baada ya kuwa nabii eh, akachangisha hela baada ya kuchangisha hela wakamtua mtoto binti yake akasomea na unabii Nairobi naye alikuja hapo kristo kaingia ndio Mungu nimesema hivyo. Binti yako akasomea unabii. <laughs> eh eh baada ya kupita akamsimika mama mchungaji akawa na yeye mchungaji msaidie. Hapo <laughs> Paulo akuitwa hivyo. Alikuwa kwenye safari zake anjienda zake dameski. tena kwenda kuleta madhara huko. Kristo akasema simamo tuelewane kidogo. Tulia hapa. Anasema kwa neema zake Mungu nimekuwa hivi nime nilivy anaelewa ni ndiye aliyetushia ndiye aliyetukamilisha ni yeye aliyetu anayetuwezesha mmm ndiye anayetuwezesha eh kuna baadhi ya mistari hapa ime ime ime tafsiri wangu sio sio inaweza kupotosha maana na ni hebu kuiangalia vizuri eh wasita hauna shida tuta tutaionaona mbele baadha wasita hauna shida alikuwa wa, wa saba eh yeah. okay uno uh, kabla ya kuona wa saba unaoja kai kuna kuna kitu hakiongea pale anasema andiko linauwa bali roho anahuisha akisema bali nyingi anaposema andiko zidi ya roho anachokuwa na kimaanisha anakuwa analinganisha andiko na an, baada ya tuona tu atakuwa na rubia humu bale mpaka uje utuelewa alikora ongelea eh jinsi agano la kale linokuja kwa jinsi ya amri hizo andiko kwa kidole cha Mungu eh agano jipya limekuja wakati mwingine limenendwa na wanadamu lakini kwa uvujio wa roho takatifu e. mira eh umvane unaweza kashero kama kuna siku Mungu aliona kaandika kwa kidole chake maandiko ya ya, ya, ya wakontro pili mlango mlango huo atatoa uwani eh aina na lile agano la kale lilikuwa limejawa na sheria ambazo zina adhabu ndani yake ukifanya hivi unakatiliwa mbali ukifanya hivi unalipa mara mbili mara tano ukiiba ngombe ukiiba mnyama mkubwa una, uk, ukikamatwa unalipa mara tano akikamatwa kabla hajafa yule mnyama unaongeza 20% ishirini e, uki ndakikamatwa mfanya ushoga na Eh. Hey. Hey, eh warawi 20 sura wa 13 na 18 pia inasema warawi 18. Eh. Vitu kama hivyo. Ah, moyo wameuhesu kaona moja wa moja ndani ya Agano jipya, si useme Mungu aadhibu. Ni uwezo ukaliona agano jipya umetengenezwa katika msingi wa wa sheria na na adhabu yake. Na hakuna sehemu ambayo tunaiona kwenye agano jipya Mungu anasema kama mtu akifanya kosa lolote lile au haipo. Maangaroji. Lakini sio kusema kwamba ni agano linaloreia dhambi, watu wanaweza kaelewa vibaya. Unajua wakati mwingine mtu unapokuwa una upole wa Mungu, upole wa madada, wakati mwingine mtu unazoeka wa mpole, watu wakakanyaga kichwani. Hamjaona hiyo kitu? Eh, hey, wewe Mungu kaleta upole, sio sio kwamba kabadilika pala. Kwenye agano jipya watu ndipo wamekengeuka kupindukea. Bora hata wakati wamzali kwa akiona yule mm, mtu amemwamnyonga pale pale. Huko kwa nyongayo umetengenezwa habisi wame wame wamepitishwa wame, wame Anasema adiko linaua lakini roho eh hujuuisha Eh roho hujuuisha Eh msari ule wa 6 wa, Eh msari wa 7 anasema basi ikiwa kwa hiyo anajaribu kuyalinganisha by the way pengine kidogo hiki tunacho kusoma ni agano la kale ni kuu kuliko agano la Musa. Ndio kwa tunaona pia hili linaua hili linamuisha. Eh, wa, wa saba nasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa kwa kuchorwa katika mawe. Ndio ile Musa hiyo. Ilikuja katika utukufu hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake nao ni utukufu uliokuwa ni ukibatilika usome na mstari wa wa wa 8 kwa pamoja kwa sababu so, hoja haijaisha je huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu anasema niliaga na akariri kwa la Mungu nilifutia kwa Musa nilikuwa na utukufu na mara nyingi anavyosema utukufa na maanisha ukuu kitu ndio utukufu lakini vilevile maanisha ngao mwanga na anasema wakati lile agano linakuja juu ya onekana kwa mara ya kwanza kwenye tunasoma kitabu cha kutoka mnapumbuka mlango wa 19 na, na, e, na hata 18 elezea pale na kuendelea mbele kidogo ukifika mlango wa 34 kutoka Musa alipanda mlimani na hapo ilikuwa ni e, mara mara ya kwanza alipanda mlimani akarudi na zile mbao mbili aliporudi akawa na ng'aa watu wakishindwa kumwangalia kwa sababu alikuwa amekaa na Mungu akafuka na utukufu wa Mungu jina jingine la utukufu ni mwangao ni mwanga yani anang'aa mpaka ni kama mwanga ukiwa mkali unabidi uzime macho iushaga kuangalia jua mchana likiwa limechemka kabisa au likiwa linazama unabidi uweke vidole hivi kwa hiyo ikabidi waizraeli washinde kumwona Musa kwa sababu utukufu alioshika nao kutoka mlima na na na Bwana na yehova ikabidi waj Musa wamwambia bwana Musa, ongea na sisi lakini jifunike. Tu, hatuwezi kukuoona. Yaani unatutisha tunatetemeka. Biblia inasema Musa naye alifika na sehemu fulani akaanza kutetemeka. Sasa Paulo anauliza katika roho wa Mungu, iwapo ule utukufu ule lile agano liliokuwa ni dogo ilikuwa ni la andiko tu. Yeshi na linauwa. Hiki kinachoua kina utukufu anaamba hii. Morenzo kwa tukuzakifu hapana. Je, vipi hili linalo huisha? Linalookoa. Twa mihegano na kale ilikuwa na huko, vile vile. Ila kimoja nikikua kuliko kingine. Ni wapi on final labda sio lazima kuweo. Au epeso labda muwerezai. Eh, ni wapi on Nii, okay. Nii, ndao ni, tawasa nyingine. Ngoja, ni bado na misali mingi sija sijamaliza. Lakini alichotuonyesha ni kwamba eh ukisoma kutoka 34 kama utakuwa na muda eh kutoka 34 we Musa bhaipo shuka. Watu walimwambia ajifunike, akajifunika ndio akaanza kuongea nao. Eh, tunakoya uiona mbele kidogo Yohana. Eh uso wake tena katika warumi mwanzo wa 7:9 Galatia 3:24 Anasema agano la kale lilikuwa eh anasema lilipokuja li na sheria zake zile miili yetu ikasa Na Na dunapokuwa bado mtoto mdogo mtoto mdogo labema kama miwili mitatu yajua njema na baya Eh, nando ka kutoka nje huko uchi watu wala usione aibu na nini. Eh, kipe ni chono hujui jema na baya. Ndio kwa hai hata at mtoto wa namna hiyo akitoka duniani bahati mbaya Mungu akamchukua. Haya, hajui mabaya ya Kristo, hajui mabaya, hajui mema, hajui sheria ya Mungu, kwa sababu sheria haijamua anakuwa haya anakutana na Mungu moja kwa moja. Lakini ukishakuwa mkubwa unaweza kujua baya na jema, unajua dharau ni nini, unajua ni nini. Mimi nasema tayari nakuambia unajua sheria ya Mungu inakuua. Ya iliyokuja na agano la Musa. Lazima sasa hili agano linalokuja na sheria inayouua mtu na adhabu zake kama ilikuwa na utukufu mpaka watu wakashindwa kumuona Musa kwa kwa mwanga wa utukufu wake. Je, vipi hili la Yesu Kristo saa? E, ndicho anachouliza. Msali wa 9 anasema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu sembuse huduma ya haki ina utukufu na uzidi. Hadi naendea kuangalia hoja ile labda nisii niende nisi zaidi. Ne, nisiele zaidi. Eh, ana anasema msali ule wa 10 maana hata hii hata ile iliyokuwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na nini lugha ni, ni, ni tafsiri ya Kiswahili sio leo nzuri lakini inachoongelea huyu mtari e, wa, wa, wa wa kumi unaweza usielewe vizuri sana ana badala la msa, mkuba, waki, inganisha yale magardo mwili anasema lila ganaona la Musa ambao lilikuwa na mngao mkubwa utukufu wake ukilinganisha na utukufu wa au mngao au heshima na ukuu wa ila gano la Yesu Kristo la wokovu eh la imani utukufu wa hiyo Yesu Kristo ndio unaozidi sana huko juu zaidi havilinganishiki kwa popote pale leo hiyo wa wayahudi na baadhi ya dini za dunia hii hata hizi dini kubwa unakuta aya mavazi ya dini yao eh vile vietezo mta nadhani kwamba wakati wanabanaa wana wa, wana ku, ku, ku, na kuabudu unakuta lazima wachome ubani wanaanza kunani fanya nini dai Ni kama kutambikia asante lakini kuna neno jingine mfano eh, wanapiga unazikia moshi mkali mkali kama unanaji unapungu unaweza ukaanguka uka, uka, uka, uka, chini eh ndio na hizo hizo kwamba Yesu Kristo alifanya kile kitu alipokuwa duniani kwenye huduma ya Hatupaoni popote pale ile alikuwa naifanya Haruni na agano lake la chini. Wewe unaposhika agano la Haruni, La Yesu Kristo amehafanya ukali u, u, u, ukafanya kama Haruni usifanye kama Kristo. Ujue unimpinga Kristo kwa sababu unapingana na ujumbe wa Kristo. Mm -hmm. Nlicho Paul anachojaribu kukisisitiza. Eh e e mtunenele msali urudia 11 nasema kama ila ikiwa ile inayobathilika ilikuwa na utukufu zaidi sana ile ikayo na utukufu inayo ina utukufu zaidi naweza kuongeza neno zaidi nasema ni yale yale ma kwa okay, hiyo ni kama anarudia rudia, rudia ili kusudi kwa Kristo tuelewe tumezoea kutokuelewa vizuri eh kuelewa kutokuzoea kutoku, kutokuelewa vizuri Hoja hapa ni kulinganisha eh, maagano hayo mawili. Hem kwenye sehemu ya tatu na mwisho inayoanzia mstari wa mbili. Eh, yote inajibu hoja ile ile. Kitu kinachosema we utukufu utumishi wetu, huduma yetu, Kristo wetu, tujitahidi usijengwe juu ya vitu vya wanadamu na vitu vilivyoandikwa na kuthibitishwa na kuwekwa saini na signatures za watu lazima upate signature question au tayona mimi aniko hapo tena ndio kwa tikaro hoya hoya 3 anasema agano la kale limefunikwa na utaji ile hoya alikopesa kusema kwamba watu walishindwa kumwona Musa kwa sababu tumeiona huko nyuma kidogo anaifafanua zaidi sasa na kama nairudia upya usubie elewe agano la kale eh, limefunikwa lime na utaji au lime limefungwa ni fumbo. Eh. Ni jitu kishicho, unijitu kishicho halisi. Sasa mwingine anasema kwenye Ebrania anasema ilikuwa ni kivuri Kwenye mlango wa anare katika kitabu cha Ebrania. Kwa mambo mazuri atakayoku. Emwaeurezo. Eh, kivuri kina msaada wote. Mm -hmm. Japo kinaweza kwaambia kwamba kitu halisi kiko karibu, unaona kivuri Au tuseme maza hata picha tu. Eh picha baada ya bado picha ikabaki lakini sio kwa kwamba yule mtu yupo. Yule picha nikapicha kama picha tu. Elegano ni picha ya agano la, la Kristo. Sasa mbona unaweka msitizo? Anaweka mstizo kwa sababu neno la Mungu limeweka mstizo Ah kwanza. Lakini pia unaweka mstizo kwa sababu hapo roho za wanadamu nyingi zinapotea. Kichocheo kinachoweza kupoteza roho ya mwanadamu sio cha kuchezea sio cha kusema kwa lele mama. Nita kweli kweli. Hoja ya tatu Agano la Kale limefunikwa na utajiri wa kuna 11:18. Msema 11 inasema basi 12 inasoma na tatu Basi kwa kuwa kwa kuwa huumlango wa 10 huumsehe 12 kao kau kauani kaufanao vibaya. Okay, ngoja tu usome alafu tubadilisha tu kidogo. Eh, kuwa kama ulivyoandikwa anasema hivi basi kwa kuwa tunatarajia la namna hii twatumia ujasiri mwingi hapa anaposema twatumia ujasiri mwingi sio maana mbaya sana lakini iliyoandikwa kwenye King James ambayo ndio Biblia kweli hatujui tu hiki kiingereza tuende kwa kusoma eh, anasema we use great plainness of speech plainness in wise plain Eh, yeka tumia ujasiri, lakini neno lilo hapa ni plain. Plain ni kitu cha wazi wazi. Wewe mahubiri yetu. Jisikilize. Nataka tuona kwa, kwa mboni za macho. Mahubiri yetu, neno la Mungu, Injiri yetu inatakiwa iwe ni kitu ambacho ni wazi, hakina maficho. Leo hii kuna vyama vinaitwa vyama vyasiri Na vinakuwa na ibada ndani yake. Eh, na wanajisifia kuitwa kama secret societies pia mara wamelema freemasons au silly masonic silly orders of knight na makundi makuni bado ni mengi mengi mengi silly lions club international silly rotary club international na makundi ya watoto club international vingine makundi mengi tu Hata, kuna vitu vifae tu anania leo hii hivi mtakienda akaingia katika utumishi labda ni wa dini yoyote kubwa kuna vitu haambiwi anapelekwa tu pale baadaye anakuambia eh unapelekwa kwenye kiapo unaenda kuvalishwa nadhiri uko tayari eh niko tayari wewe niwaambie ni wapi ambapo neno la ndugu nituambie kwamba tuwapi na una visa hivyo fulani ukitoka tu mabaya nakupata ni siri Nee ndio najua kinachoendelea mlenda. Nani ene neno la Mungu liko wale. Yaani yale tunayosema hapa Ndiyo mwisho hatuna jingine lilo mbaki. Azima, we use plainness of speech. Plainness hapa katumia ujasiri, hayo sio neno basi lakini kwenye King James plainness Plainness ni was. Hakuna maficho. Neno la Mungu huduma ya injiri. natakiwe isiwe na vitu fulani fichwa fichwa vitu maficho ni hata hata Yesu alipokuwa anakamatwa walimuuliza nasema tuambia habari za mahubiri yako akasema neneni mkaulize watu wao sikia mimi ni sikuhubii kwenye maficho nilihubiri wanapokusanyika wayahudu wote neneni kila mtu anajua anichokuwa na hubiri eh leo hii huwezi hata ukajua makanisa makubwa kama hayo huwezi kujua hata wanahubiri nini dada anashau kushikia kwamba kuna mahubiri yame anga yako kwenye mitandao sehemu yako kwenye website yao kama wamehubiri hivi. Hawawezi. Kwa sababu wanacho wanachokuhubiri. Ya kwetu yako wapi? Kila sehemu. Yako kiaseo, nereal YouTube za akota. Na hiyo sasa ni popote Kwa sababu watu wote. Na ndiani wakati wa Yesu angekuepo angekuwa anahubiri YouTube iko live. So watu wote wayapate. Ndio sam anasema ene deni kote kwote mkahubiri njini kwa kila kimbe. We use kwa sababu tuna taraja na namna tuna taraja ni nini ni, ni matumaini ni matarajio mazuri ni kitu chenye faida hakina haki mpango wa kupotosha watu basi tunakiweka wazi sehemu nyingine nasema bwana ameufunua wokovu wake Machoni pa mataifa yote wewe mzuri wanataka waingie wasiotaka waache lakini wasiwasema ah ilikuwa hatukujua bwana kumbe ilikuwa jirani tu hapo ilikuwa ndani ya ya nani ya parokia hatukujua ha? iko wazi. Ndani kwa pamoja na mimi. Amin. Wewe maficho sio ya Mungu. Ndani ya familia ukizikia mme ana vitu vyake amevificha na mke amevificha, Hapo hakuna Mungu. <mimu> eh, ana vitu vyake amevificha kwa matumizi yake labda kwa banda yake. Labda tu nabda inawezekana tu baada ya kuwa tumetengana nitaishi wapi niwe na nyumba kangu kwa kujitegemea semfana Hapa hakuna Mungu Allah Sasa wangaleta somo la nasi si kama Musa alipotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana musho ile iliyokuwa ili ikibadilika anasema Musa fasawa alifunika ni kwa ni taswira kwamba ile agano la kale lilikuwa haliko wazi. Lilikuwa haliko wazi sio kwa sababu Mungu alitaka kuficha hapana. Watu walikuwa wanasema bado ni watu wa maziwa. Walikuwa hajaweza kula chakula kizungu. Lagano la kale, agano jiu. Kero yipeni kwa wazi wazi. Eh? mstari wa 14 15 tutasoma pamoja na nasema hivi ila fikra zao zilituwa uzito kwa maana hata leo hii wakati lisomwa liso kwa gano la kale utaji huo huo unakaa yani haikufunuliwa kwamba kuondolewa katika Kristo naapo katika tafsiri mbaya siyo ni kana tafsiri kalam kalam lakini tunasema kilicho maana halisi ya ilo neno ana hata leo hii ikitokea mtu akapambana na agano la kale bado kuna maficho kuna utando kuna uh, uh, utaji umefunika uso wake hawezi akamjua Kristo kwa sababu yuko kwenye agano ambalo linautaji ndani yake lina, lina, lina, lina, lina, lina ufuniko hali ya wazi nitaanisha kusema anasema fikira zao limetiwa uzito hizo tuneni. Nikutakuelewa. Unasikia unahamia mtu mtu ana eh una sema tena. Unasema mm. baras si yaero. Malaki anao uzito. WaKristo wa wana uzito na Biblia. Ndio sio. Wana uzito na Biblia. Sasa sijajua utano, ule ule taji umetokana na agano la kale. Hao wenyewe tu ameamua. Wewe na, gano, na ah, We, wame, kuna vitu vingi vinavyotutia utaji na kutufunika. Dunia. Biblia inasema dunia ina tabia ya kupofusha macho tusio tusioone. Eh. Ndiyo? Na yule movu vile vile. Tunacheza naye. Naona yulele mtu mtu anakutaamevaa pete za yule movu. Biashara zake amezi sadaka kwake ameziweka mikononi mwaake. Alafu nataka roho yake iwe iwe safi mbele za Mungu siku ya Jumapili. Jumatatu unaopaeti kwa yule movu biashara zake. Unapete niona kuniletea wateja. Juma jumapili juma pili unataka uwe mweupe moyo uko mbele ya Kristo unangaa. Haiwezekani jamani. Nawezekana akula mtu awezaye kutumikia mabwana wao wezé akula mtu awezaye kutumikia mabwana wao wezé ingo mo kidogo lakini hiyo tafakari hayo hiyo tafakari hayo eh em em msogetu malize ngoja tusome mstari huo kumbe na Eh uh, msairo tu ni msairo tunasema ila hata leo Tolati ya msa isomapo utaji kuikalia mioyo yao mfuniko leo hiku na watu wanamwambia kwamba wanaamini katika tolati wako hapo Yerusalemu na watu wanawaenea waende wakajue kweli Biblia inathibitisha kwamba wale wana waliofunuliwa au ndio waliofunikwa waelewe nasema utaji unawakalia wanaposoma ile tolati Hawataki kusoma ufunuo, Hawataki kusoma njia Yesu Kristo. Na watu wanakimbia huko wanakusanya hera, maarufu sana hapa Tanzania nafikiri mwa Kasege. Wanakusanya hera wanaenda kule, sio wanaenda hata kutalia, ha? wanaenda kujifunza huko kujaribu kuta, kujifunza kutoka kwa wale marabi wale. Na Yesu alisema msimite mtu yote hapa duniani rabi. Rabi ni mimi peke yangu. Kama unataka rabi, muulize Yesu Kristo. Na huhitaji hu Yesu asema hamtarazimka kwenda Yerusalemu wala juu mlima bali mtakuwa mnaniabudu katika roho na kweli na roho unayo na kweli unayo yako ni Biblia Amen. Na niko pamoja na mimi. Ndio ndio kweli. Isara 17. Isara 17 nasema lakini wakati wo wote watakapomngeukea Bwana ule utaji huondolewa. Eh hey, haja amen ame ameabadilisha ame, ame kidogo lakini haibadilishi maana. Yote katika yote tunapomwamini Yesu Kristo moja kwa moja ule utaji ule utano ule lile ftuka ule ufuniko unatoka tunaanza kuona pwani yote kuna baki nini kuna baki mimi ambao nao tutakapovua tutakuwa tumekamilika tumekombolewa kamili kamili Isaya saba, anasema basi bwana ni roho Walakini alipo roho wa bwana hapo ndipo penye uhuru anaingiza hoja ya ziada ambayo kama ninaongezea agano la jipya lina wingi wa roho mtakatifu wa Mungu. Eh, kwenye agano jipya sina mnakuenda huko ni doctrine pana kabisa. Na niwahi kufundisha maana ya roho ndani yako na roho juu yako, eh, roho kwenye agano jipya hukaa ndani ya nafsi za wanadamu, Ndiyo hekaro ya wanadamu. Ndio anasema kwamba kwenye agano jipya roho Bwana analeta na uhuru, analeta na ukamilifu, analeta na, anareta na ukombozi kamili ndio uhuru. Warumi 18 nasema lakini sisi sote kwa uso sote wa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanana na ufano huo huo toka katika utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye roho. Anaweza kusema hapa ni kwamba kwa nganyo jipya tunakamilika. Kwa tunakamilika, tuma tuna muax Kristo. Kuax ni kule anasema tunaurudisha utukufu. Kuax ni kama vile kutoa mwanga. Moyo unakuja unogonga sehemu mm. nakutana kutana na kitu kinachongaa unatoka. Moyo wangu mimi Kristo akikupa injili unatakiwa uiax kwa mtu mwingine. Mm. Eh, sio una isharaibu. Sio unaka nayo. Lazima tuondo ndio tu, ndo, ndi, ndo unakwamba roho inayosomeka. Eh, ni nini hoja kidogo ambayo e, inahitaji ufafanuzi mkubwa sana lakini Sina kidanwa kwa Zaaboku tanda tanda kwa mlango ule wa nne neema ya bwana pamoja nanyi yote, na wao nawe tufuate kutoka mbali itahidi ujue Mungu kweli eh kama vile na sisi tunalojitahidi eh asante bwana Yesu kwa neema na fadhili zako katika jina la baba na la mwana na la utakatifu tunapopokea yote. Amen.